Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Åh, <hills> god morgon, god morgon. Fredagsfrallan. Idag den 10 juni med mig Jan Holmbom här på Hits 97,8 Zoomenbygd. Hon är 2004. Då slutade han och dansa över pianot och slutade sjunga med finns ett kvar. Här kommer han. Ray Charles. Ah, you can talk about the pit barbecue. The band was jumping, the people too high. Mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. When I say stop, don't you move a peep. When I say go, just uh shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Around. I mess around Everybody do the mess around Åh, oh, ah, vilken pippa Ray Charles Hörrni, eh, Har ni tänkt på en sak Att det är fantastiskt det här med sommaren Men jag vet inte om jag är lite gnällig Men jag skulle vilja ha lite mer värme Jag tyckte det var svinkallt Och jag har jobbat rätt mycket natt nu Det har jag varit minusgrader Eller nästan minusgrader Men det kanske är så Man ska kanske inte befinna sig i den riktiga världen Man kanske räcker med att man liksom bara Hänger någonstans i det digitala Jag reflekterar lite över det här Förstår ni Jag är nog en stenåldersman Alltså jag tänkte för några dagar sedan så tänkte jag skicka ett blomogram så jag tog på mig djurhuden, greppade träklubban och lämnade grottan. Jag begav mig till blomsteraffären i en kommun som inte har så bra företagsklimat. När man är klädd som stenåldersman är klimatet dessutom viktigare än man kan tro. Jag klev in i blomsteraffären. Ja, vi stenåldersmän, vi kliver nämligen gärna. Bakom disken stod föreståndarinnan för affären. Ja, jag skulle kunna skriva att själva blomstflickan stod bakom disken, men det vore att överdriva. Det närmaste jag kommer liknelse från växtriket är nog att likna förståndarinnan vid en tistel. Hej, sa jag. Jag skulle vilja skicka ett blomogram. Jässö, yes förresten tisten. Jo, jo, sa jag, lätt förvånad över den taggiga svarstonen. Går det bra? Internet Fräste tisten och upprepade Internet Ursäkta sa jag, jag jag förstår inte riktigt ah, Tisten stönade och, och bjöd mig på en djup utnandning Som luktade billig cigarett Och eftersatt tandvård Sedan sa hon Internet Mycket bättre om du beställer på internet Det går fortare Snabbare Förstår du Ja, jag förstod ingenting. Jag tittade mig omkring. Tisten var alldeles ensamma i butiken. Vad är det som går fortare? Snabbare? frågade jag. Ja, sa kanske inte snabbare eller fortare, men bättre. Bättre? sa jag. Vad då bättre? Vad är det som blir bättre? Om jag beställer blomogram på internet. Nej, ah, ja, alltså inte, inte bättre, stonkade tisten. Men man kan alltså sitta hemma och beställa i lugn och ro. Okej, okay, så. Ja. Men nu hampar det sig så att, att jag är ju här i din fina butik just nu och skulle vilja beställa ett blomogram här och nu. Och för övrigt är det sällan lugn och ro hemma hos mig. Tisten mumlade något ohörbart. Jag framhärdade. Jag skulle alltså vilja skicka ett blomogram, sa jag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, utbrast tisten. Var? Ja, härifrån din butik är väl lämpligt, sa jag. Och så lade jag till, jag kan betala för mig. För helt plötsligt tänkte jag... Tisten kanske inte tror att jag är kreditvärdig. Jag menar, jag är ju ändå en stenåldersman som framhärdar det verkliga livet och mötet istället för binärt umgänge via fiber. Var vill, vart vill du skicka blomogrammet till? Frustade tisten, märkbart irriterad. Ja, jag säger, ja, vart menar du? Ja, jag tyckte precis att du sa var. Ja, vart då? fräste tisten. Jag var varit i det här fallet ett en annan tätort i denna kommun, sa jag, och nämnde tätorten med namn. Ha <skratt> Utbrast tisten triumferande. Dit kör vi inte. Inte, sa jag. E varför inte? Det är inte vårt revir, sa tisten. Och för första gången under hela vårt samtal låg hon och blottade en nikotingul tandrad som glittrade i kappet fång Amber Queen i en vas alldeles bakom tisten. För övrigt, min favorit bland de gula rosorna. Revir, fick jag till slut fram. Alltså, revir, vad, vad, vad, vad menar du? Och jag kände att jag höll på att tappa tålamodet. Kan jag skicka ett blomogram härifrån dit? Eller låt mig refrasera mig. Nu hade jag tappat tålamodet. Kan jag betala dig drygt 300 kronor för en bukett blommor? Dessutom ytterligare 100 kronor i budavgift för att du ska leverera härifrån dit. Kan jag det? Du får gärna svara, lade jag till. Nej, det kan jag inte, svarade nu med bägge armarna i kors. Dessutom är budavgiften 99 kronor, inte 100. Okej, okay, så jag och kände mig ens hur allt bara rann av mig. Jag förstår. Du kan inte och hade du kunnat hade det inte kostat mig hundra utan nittio nio. Bra, sa Tistel. Du verkar förstå till slut. Jag går nu, sa jag och gick. Nästa gång, kommer du ihåg, ropande Tistel efter mig, internet va? Bättre, nu förstår du va? Men jag tänkte för mig själv, fru Tistel, det du inte förstår. Det är att det aldrig blir någon nästa gång. Aldrig mer. Pops in my pillow Ever since the day You said you're gonna go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 Jag med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, hoho, Silvan. Alltså The det är fantastiskt då. Musik att börja börja dag på. Hörni, god morgon där ute i uh, i verkliga livet uh, fredag morgon och snart en härlig helg som börjar och det ska säkert bli gör bra väder. Jag vet inte, ingen aning. Jag vet inte. Men vet ni så här här, här vid sjuhuggit i morse. Då, då, då, då, liksom, då liksom dansade du in en liten ängel nästan sådär på, på, på Inne i radiostudion. Så, här. så jag säger god morgon till den ängeln. God morgon, Anna-Klin. Ja, god morgon, Jenny. Vad kul jag... att se dig. Ja, det är kul att se dig med. Hur är du? Är allt bra? Ja, det är bra. Ja, lite morgon tror jag. Ja, det är lite så. Ja. Är, är du morgon eller, eller kvällsmän? Ja, jag är väl egentligen morgonmänniskan. Men det var ju väldigt tidigt idag. Mm. Ja, och sen var det lite kallt idag. Jag tycker mm. så här, liksom Och lite mulet. Det, det, man, är, man blir så bortskämd, Vi har haft så ja. himla fint väder, så tänker man så här: Det kommer nog vara som i Kalifornien resten Absolut. av sommaren. Absolut. Och det är det ju inte. Så Nej, är det inte. Inte. Nej. Du, Men du är inte här bara för, liksom, för att dansa in och sådär <skratt> egentligen. Utan, utan Nej. Vi, vi, vi, jag tänkte vi skulle prata. Vi skulle prata mänskli med mänsklighet, tänkte jag vi skulle mm. prata idag. Och, så, ja. och då tyckte jag du kunde vara en perfekt ja. gäst för det. Precis. Du snackar ju om mm. internet här. Ja. <laughs> ja Så jag vill ju gå tillbaka till det här, den mänskliga kontakten. Ja. Och hur viktigt det är att man faktiskt hjälper varandra. Ja. För att där har vi ju gått lite förlorade anser jag. Är det inte lite så? Alltså det, det, det är ju det är en sak att gilla mm. någonting genom att klicka på en knapp. Det är en mm. annan sak att liksom... Att Precis. göra en, en, mm. en, vad säger man? en aktiv åtgärd Precis. för att man gillar. Men du, vi backar bandet lite mm. nu. Kom mm. lite närmare mycket, Anna. För du, och så använd magstödet. Tänk att jag ska behöva ja, säga det, det till en, en gammal jag sångpedagog. Ja. Mm. Mm. Eh, eh, vi börjar så. Vem är Anna Klint? Vi börjar så. Ja, vem är jag? Jag är ju mamma till två pojkar. Mm. Eh, jag är lärare, jag är sångerska, låtskrivare. Och jag håller på väldigt mycket med vägledning och hjälp till människor. Och det har blivit så både i yrkeslivet och privat. Så nu har jag gjort slag i saken och startat den här föreningen. Ja Änglar just det, finns. för det är det vi ska prata om. Änglar mm. finns. Vilket fantastiskt vackert namn. Ja, det ska ge lite hopp tänker jag. Änglar ja. finns. Ja, ja, de finns faktiskt. Men är det... Va, alltså, är, det, är, det, är det min bana Tror du försöker liksom måla upp här nu Alltså det är någon sån där som sitter och flaxar Ja alltså på man så... kan ju tro på sådana änglar ja. med, tycker jag, Men det ja. är det ju inte utan, Jag pratar ju om dig och mig Att vi kan vara änglar för varandra egentligen. Mm. Och det finns väldigt många människor På jorden som vill vara änglar För andra människor Men du Anna, mm. en del skapar ju liksom eh, Intressen runt eh, <coughs> yes. oh, Bridge eller golf Eller mm eller ja, vad det heter handboll fotboll är väl jätteintressant mm. just nu sådär. Och så, ja. så och så går, och så och sig här. Mm. Men, men, men det här är ju lite, mm. lite annorlunda intresse eller? Ja, det kan man säga. Men, men för dig är, för dig har det varit ett, ska säga, ett livslångt intresse ja, eller? Det är mitt livsyfte tror jag. Tror du det? Ett av dem. Ja, ska vi berätta hur, hur tänker du då? Ja, alltså jag har inte varit medveten om <clears throat> Alltid hur mycket jag har hjälpt människor och väglätt människor. Men ju äldre jag blir och ju mer jag har hållit på med detta i olika forum. Så, och sen när jag hör folk hela tiden som säger Anna du hjälper ju människor hela tiden. Mm. Ja jag tycker det är roligt. Ja, men är det inte jobbigt? Ja det kan det ju vara ibland naturligtvis att mm. det blir för mycket. Men ja. det handlar ju om balans. Och på det här sättet så vill jag skapa ett forum där man kan nå ut till människor på ett annat sätt för jag hjälper folk via distans, även på nätet. Jag hjälper folk mm. även i Tranos. Bara jag går ut på gatan så kommer någon kanske med ett papper. Kan du hjälpa mig här att översätta detta? Eller kan du hjälpa mig med det här? Alltså oavsett var jag befinner mig så hamnar jag alltid i den situationen att på något sätt är det meningen att jag ska hjälpa människor. Mm. Har varit för hela livet? Ja, faktiskt. Ja, är det så? Mm. Hur, Nej, kan det, hur kan det komma så utstrålar ah, utstrålade du något sånt där? Liksom. Jag försöker se, men mm. jag, jag ser så här... Du sitter, det är lite mörkt här inne så här, ja. det skimrar lite runt det ändå. Ja, just det. Um, nej, men som barn så var jag sån att jag kunde gå in i ett rum och jag läste av människor, jag läste av de vuxna och jag kunde känna in hur de mådde. Ah, okay. Och jag kunde då erbjuda dem olika tjänster. Vill du ha massag? Ska jag ah. göra det? Alltså, ah, jag ville ah, att okay. folk skulle må bra. Och dessutom så har jag själv gått igenom så mycket saker i, i mitt liv och vet hur viktigt det är att man känner hopp i sådana stunder och att man finns där för sin medmänniska helt enkelt. Mm. Så det här för mig handlar det också om, det lilla är lika eh, stort för mig som det stora det världskollektiva eh, medvetandet eller medvetandet i en stad eller i en familj i en relation. Um, jag tror ju på energier och energier är så viktiga och människor behöver hopp. Och mm. mm. Alla, alltså alla, kan inte, alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Exakt. Alla kan hjälpa på, på, på något sätt. Vi har olika kvaliteter, om man säger så. Mm. Men du, det, som du sa, den här änglar finns. Det är ganska mm. nystartat då. Ja, fast eh, jag har ju hållit på med det här så länge. Men, men just den här änglar finns är ganska ny. Och den finns här i Tranos, men det är människor knutna till den här gruppen som finns över hela Sverige. Ja, ah, okay, ah. mm. För det är så, för, för er som känner nu men gud, det här är jätteintressant. Jag vill, jag, mm. direkt, jag vill hjälpa till. Ja, ni är så. så välkomna. Vi behöver vara så många som möjligt. För mig är det här ett sätt att säga till människor att eh, här kan man vara med, antingen söka hjälp av oss eller delta i att vara en hjälp för andra. Och jag säger så här att ibland kan man vara den som behöver hjälp, ibland kan man ge hjälp. Mm. Det handlar om att ge och få. Säger Precis. Jag. För man befinner sig på. Ja, mm. Livet bygger egentligen på att man är. Ja. Man går igenom livet och så befinner mm. man sig i olika lägen. Ja. Och ibland så behöver man bli mottagare, mm. och, och ibland så kan man vara givare. Mm. Och det här att ge, liksom i, i Sverige, så. Så är det ju inte så utbrett tänkande kring det här att ge vad man får tillbaka. Men om man tittar på USA där man har helt andra energier och, och tankar kring det här så där kan det ju handla väldigt mycket om pengar och pengar är också ja. en energi. Ja. Men det handlar ju väldigt, alltså pengar är en sak men vi har ju så mycket vi kan ge av oss själva att bara liksom få en människa att känna hopp i en situation som känns väldigt hopplös. Mm. Du, om, om, om, om, om man försöker göra, bli väldigt kon konkret här och säga så här mm. va, va, utan vi, jag förstår ju att man, det här har ju med individer mm. att göra så man kan ju ja. inte berätta för mycket liksom. men, men, men, men om du skulle ge några exempel på liksom, mm. vad va, va, liksom, va, mm. där änglar finns liksom, gör skillnad eller, mm. eller betyder någonting. Nej men det kan vara vilken situation som helst i, vi hjälper människor som är utsatta situationer och och det kan ju vara allt från att man är eh, nyflykting i Sverige och behöver hjälp med någonting. Eller att man är ensamstående. Man kanske har gått igenom en skilsmässa, förlorat allt man äger och har. Man kanske har blivit sjuk. Eller man kanske behöver bara samtal. Eller mm. som en sjuk kvinna vi hjälpte här nyligen. Hon fick eh, två, tre kassar mat i helgen till sig själv och sin son. Mm. Och var överlycklig och tacksam. Ja. Det kan vara att vi slussar vidare till en myndighet eller hjälper till med att översätta ett papper. Det kan vara så många saker. Mm. Och bara att vi finns som medmänniskor och vi kan liksom analysera vilket behov som finns helt enkelt. Mm. Mm. Men du, för det här är egentligen sprunget. Alltså änglar, mm. finns det sprunget ur, ur en annan sida kan man säga så? Eller? eller? Alltså på ett sätt kan man väl säga det. Alltså jag känner som att det är en liten förlängning för att jag är ju känd lite på internet. Ah, du just, ah, precis, ja, precis. Du, du, du, alltså, jag, jag vet inte ens vad man ska kalla. Berätta, mm. vad är det för något då? Ja, jag har jobbat som medial vägledare och personlig coach när det gäller personlig utveckling och medialitet. Och då handlar det väldigt mycket om energi. Energilära och att hjälpa individen på individnivå först att må bättre. Ja. Och sen då hur man kan använda sig av energier på olika sätt Men i den gruppen så har vi också jobb Alltså vi jobbar väldigt mycket med måendet hos människor ja, okay. Personlig utveckling och eh, måendet Och det kan handla om healing till exempel mm. Vi gör väldigt mycket healing och hjälper varandra med det Men nu Va, alltså, jag, Om jag nu framstår Jag, mm. jag, jag, jag är ju inte helt korkad men halvblåst <laughs> vad, vad är healing för något då? Ja Healing är att man använder sig av olika typer av energier för att balansera upp en människa och man kan även jobba med att rensa en människa på negativa energier och fylla på med lugnande energier. energier som, som hjälper människan att må bättre helt enkelt. Ja. Och det är en ganska stor grupp, eller hur Anna? Alltså ja, det är en stor. ganska stora på internet. Vi startade upp i 2000 medlemmar. Ja, just det. Och då har jag ändå stoppat intaget i flera omgångar, men nu är det öppet igen. Ja, okay, ja. Mm. Och, så, och där, så därifrån finns, liksom, där finns det, så, utifrån det har också liksom. Det, det finns en spin-off därifrån. Då, över till. Ja, så alltså, jag är ju känt som en vägledare och en hjälpare i den gruppen också. Man säger. Och i mitt privatliv har det också alltid varit så att jag har hållit på med det. Det har varit väldigt mycket vägledning till människor på olika sätt och även i mitt läraryrke så jag trodde mitt, min största uppgift var att undervisa när jag var 23-24 år, ja. men jag insåg att det var ju faktiskt inte det alltså ja. hela tiden återkom jag till att det är mitt kall i livet att hjälpa andra människor och hjälpa mig själv. Ja, mm. ja för det blir så, mm. eller hur va? Alltså det kanske är så när man hjälper andra så den man hjälper absolut mest när man hjälper andra. Det kanske är sig själv också. För att... Ja, fast ända sedan jag var barn, alltså jag var väldigt litteraturintresserad. Jag var, hjälp, eh, jag var intresserad av att läsa böcker om eh, självhjälp och psykologi ja, okay, ja. sedan jag var väldigt liten. Så att eh, jag har hållit på med det här egentligen hela mitt liv ser jag. Ja, vad mm. Hon är, ni, lyssnar på, ni lyssnar på fredagsfrallan morgontidig Talkshow här på HitsFM 97,8. Zoomerbygd och, och, och gäst i studion är Anna Klint som eh, har startat föreningen Englar finns. Och som eh, lättaste det, det är egentligen bara starta ditt Facebook- eller hur va? Din ja. Facebook säger man. Mm. Och sen skriver man där uppe i sök... Skriver man Änglar finns, då hamnar man direkt på ja. den. Och det är en sån där grupp som man kan gilla. Eller hur va? Ja, det kan man så, väl också så, göra. Tror jag. Så, ja, så att man liksom... Men, och så känner man sig, men gud, jag vill vara med. eller Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill liksom ha med det här mm. i mitt flöde så jag ser. Mm. För där, där påar du också så här att nu, ja. nu, nu har vi det här. Mm. Det här skulle vi behöva hitta någon ja. som kan någonting om. Eller? Ja, och vi behöver just nu också människor som kan hjälpa till att eh, organisera oss bättre och göra mer reklam. Ja. Och även söka bidrag så vi kan hjälpa fler och nå ut till ja. fler människor. Ja, just det. Mm. Ja, ni, ni, liksom, ni är i uppstartningsfasen kan man säga. Mm, Där vi. Ja, men vad kul. Mm. Alltså, vi ska prata mer med Anna, ja. men, men vi måste ju ha lite, vi måste ha lite morgonmusik. Och sen visar det sig att i, i, i, nu på morgon, kära lyssnare, så har vi en liten comeback. Eh, det var länge sedan jag pratade med Anders Jakobsson. Ni vet, alls speciella utgiftsmedel. Korrespondent som sitter långt ut i den stora världen Utanför där vi befinner oss Nämligen uppe i Mjölby Vi ska prata lite med Anders här Men först lite, ska vi ut och gå tror jag Oj. Okej, lite här uh, på morgonen det, man, man måste ju liksom lägga rökare i krysset När man är så het som man uh, ringer upp uh, Fredagsfrallans alldeles speciella utrikeskorrespondent God morgon Anders Jakobsson God morgon, god morgon Vad kul, det var ett tag sedan vi pratade vid i Ja det var, var ju det ja. Ja, Det har kommit lite saker emellan där Ja, Hörru, du du, är, är allt väl? Allt är väl. Ja. Jag sitter och tittar ut över en eh, oklippt häck, en verkligt gräsmatta och pioner som snart slår ut. Ah, pioner som är så vackert vilka färger. Vet du? Det? Ser kan du kan se det? Ah, Röd, ah. Fast de blommar ju över ett fort. Ja, ah, de gör ju det. och så får det ah. inte regna precis under blomningen för då blir de ju ganska tråkiga sådär. där ah. då. Det här jag inte mer. Nej, men det regnar så Men det regnar så sällan i mer. Ja, det gör det. Du, Jakob eh, Det var tråkiga nyheter här för ett par dagar sedan då. Eh, Ja, verkligen 65 personer bort om eh, ja, Linköpings måttmätt så skulle ju det vara 1500 jobb mm, Precis. Så det slår ju hårt mot En liten ort som Bokshåll Det här påminner mig lite om den Omställning som skedde i början av 80-talet då när bruket splittrades på olika ägare. Mm. Då var det ju, men mediumverk, kaldragerit som just det här företaget kallades på ja, den tiden. Jordbruksågverk, skogen fick ju nya ägare. Och det var väl, om jag minns rätt, enbart martängungen som las ner ja. Ska vi rekapitulera bara för de som inte har hängt med i nyhetsflödet. Det är alltså Stiltec, det som i folkbund kallas för Boxholm stål mm. som äh, där Kantragit stål till och med. Precis va. Och där den där tysksveitsiska ägaren meddelar att äh, september 2017 så läggs äh, tillverkningen ner i Boksholm. Och flyttas mm. till Düsseldorf eller något sånt där tror jag. Ja. ja. Och det är klart att det följer ner som en blixt från klar himmel som det verkar, det verkar vara genomgående oavsett när de här beskeden kommer oavsett var de kommer någonstans så faller de alltid ner som en blixt från klar ja, himmel. Ja, jo, det är en väldigt vanlig fråga. Ja, som sån här ja. sammanhang. då har du rätt i. Ja, men då 1981 och Iggesund bestämmer sig för att lägga ner alltihopa där. Då. Ja, och då var det ju väldigt många olyckskorpar som de bok som stöd men det blev inte så utan, uh, utan uh, man fick nya ägare och i många fall var det chefer och andra anställda som mm. tog över delar av tillverkan, utvecklade företagen och mediumverket och finvallsverket uh, har ju bytt ägare många gånger sedan dess men uh, och de har överlevt många uh. konjunkturcyklar. Alltså, så med fasit i hand då så klarar det sig bok som ganska bra jämfört med andra bruksorter i Mellansverige. Ja, nej men så är det ju. Och, och alltså det, Först och främst ska man ju ha en... Alltså man ska ha en stor respekt för sånt här och man ska framförallt så är det dessutom är det, i det korta perspektivet personliga, tra, tra, vänta, personliga tragedier. Ja, ja visst. Och, så, så, och det är ju så på en liten ort så kan det också vara så att Hela familjen jobbar på företaget. Ja. Så att det slår liksom extra hårt. Eh, och jag vet, jag vet ju själv, jag var ju själv näringslivschef här i Tranås när Stiga meddelade som en blixt från klar himmel att man flyttar ja. hela sin produktion till Italien. Ja. Och en hårdnackad italiensk koncernchef eh, hade liksom bara bestämt sig på något sätt då va? Eh, och eh, dessutom en, en knepig, där var det lite annorlunda också, var det en knepig ägarstruktur med banker och sådär, så det fanns liksom en ägarstyrning egentligen men, och jag menar vi kan prata om Västervik Elux Ja, eh, Elux i Motala Elux i Motala och, och, och bruk för ja, spår, tio år sedan ja, visst. alltså, det, alltså det, det här händer ju hela tiden och det här är ju och, och, och sen kommer de som för att det lök på laxen. Nu måste den kommunpolitiken agera. Och jag vet att kommunpolitikerna kommer att agera men, men deras händer är ju bakbundna. Ja, visst. Alltså det, det, det man kan göra är ju att man kan kämpa på ännu hårdare. Men, men faktum är att fjärrägda, i fjärrägda företag fattas besluten fjärran bort. Så är det. Och eh, det finns ju Ja, vi får vara glada för de här traktena att Väderstadverken fortfarande har en lokal ägare. Eller hur? Visst. Menar, det, Men man är... vet ju inte hur länge det är att vara. De kan också bli uppköpta av någon alltid... större koncern. Det finns ju alltid en risk vid generationsskiften och så har det väl kanske varit nu också med, med Bokshåns AB att uh, den, den fantastiska tidigare ägaren Bengt Åker Bengtsson som har betytt jättemycket för Bokshån han, jag menar, Bengt Åke är, är ju vital på alla sätt och vis, men ja, ja, han måste ju vara någonstans 78 bastar eller sånt sådär, tror jag idag. Ja. Och när han sålde, jag tror att han sålde det här 2007 eller någonting sånt. 2007, var ja, ja, precis va? Och då klart att då var han 70 år och han börjar ju liksom. Det blir ju någon form av generationsväxling som han håller på. Och... Det märker är att uppfattningen då var väl att. Det här var eh, juvelen i kronan i Bengt och Bengtsson. Precis. Koncern är en riktig pengamaskin. Absolut. Men tydligen har konjunkturerna svängt sedan dess. Och ingenting varar ju för evigt. Nej, jag roade mig faktiskt med att läsa kvartalsrapporten för hela koncernen. Mm. Eh, nu nu vad heter det för Q1 här då. Ja, för, för Q1 2016. Mm. Mm. Och eh, det är ju, de har ju ett helvete rent av. Så egentligen mm. kan, man säga, så kan man säga att eh, om man läser kvartalrapporten där så står det här nästan på något sätt. Alltså det här är en del av strategin att man kommer att koncentrera verksamheten, man kommer att konsolidera sig. Och... Du läser mellan raderna. Ja, så alltså det, alltså det är väl sådär, efter, jag är ju efterklok nu. Jag har ju fasit <laughs> så jag vet ju precis hur jag ska läsa mellan raderna. Men, men alltså det, man ger ju uttryck för det. Man har ju en, en kraftig omsättningsminskning. Man har en kraftig lönsamhetsminskning och man har fler antal anställda. Så mm. att det är klart att det är klart att man gör någonting mm. då. Det, så är det är ju tyvärrigt. Men det kunde ju ha varit ännu värre om det här hade inträffat under finanskrisen 2008 Ja, 2008. Precis. Ja, precis. Ja, det, det... Nej, men, men eller hur? Vi ser ljuset i tunneln och vi hoppas att det inte är det här jävla snabbtåget. För det tar väl ett tag tid innan det kommer. Ja, säkert. Att, säkert. säkert. Ja. ja, men du... Äh... Är det något mer du vill tillägga? Nej, inte annat än att jag ska besöka biblioteket idag och har fått tips om en rolig bok här och så ska jag läsa Fokus. Fokus är ja, en den här en ja. tidning ja. som har ersatt DN hos mig. Alltså, aha, och ja. DN är ju faktiskt en ganska utmärkt tidning också ska jag tänka. Ja, den här sammanfattningen eller jag ska säga en dag i veckan passa mig alldeles i mitt Ja, utmängd. det förstår Jag det förstår. Jag Såg du att det blir en uppföljare på hundraåringen som kliver ut genom fönstret på film? Ja ja, jag, jag såg det på Kulturtidan. Att han skulle bli 101 år nu ja. Jag, ja, det det... Ja, det gäller väl att slå mynt av ett äh, succé. Ja, lite koncept. så för en... ett koncept nu Ja, ja, vi koncept. koncept känns man, då är vi med, då är vi i tiden, du och jag. <laughs> Du, jag känner att jag snart är på väg ur-tiden. Alltså är det så? Ja, jag vet. Jag tyckte redan när du nämnde biblioteket kändes det som att du var på väg ur-tiden. Men... Ja, men det är ganska trevligt att cykla ner där och, och sen kan man ju prata lite med personalen. Ja, och, och, ja, ja. fika kan man göra också. Ja, fika kan man göra också. Ja. Ja. Men du, golfsäsongen är inte den igång? Jo, men jag håller igen lite på klubbarna. Jag har lite problem med rygg och ben. Men oh. jag var och, och, och tittade i alla fall på en mycket trevlig bana i förrgår. Det var i Askersund som ja. är en seasidebana eller hur? Och den skriver jag om i nästa blogg. Det måste vi läsa. Ja. Och, och då är det ju så att Ni vet ju Fredagsfrallans fantastiska Utrikeskorre eh, Anders Jakobsson Han har en, en blogg, en mycket välbesökt Blogg, om vass penna eh, och Så den får ni inte missa Och då förstår du Jakob, då får du ta den här Fantastiskt rubrikvänliga eh, Adressen till din blogg Den korta och snärtiga med Jakob Vid tangentbordet Ja, Jag tror vi har Vid något tillfälle här i ditt program Har sagt blogspot.se Men det är ska vara ja. Kom, klart, man, klart man är internationell. Det är, det är det som kallas domän va? Ja det är domänen då. Ja jäklar. Ja, jag är nog inte helt ute. Nej du är ju inte det vet jag, Men ta nu på dig cykelhjälmen när du cyklar till biblioteket. Någon sån har jag varit för snål för <laughs> inte skaffa. Anders Jakobsson har en riktigt trevlig helg så hörs vi. Tack, detsamma. Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Så, då är vi tillbaka i fredagsfrallan. Tack för det, Brian Adams. Sommaren 69. Ja, då sprang man omkring där i gräset. Barfota förmodligen. Hör, vad heter ni? Lyssnar på fredagsfrallan. Gäst idag är Anna Klint och Vi har pratat och pratar om Änglar finns. Mm. En förening som Ja, som består av, av människor som vill hjälpa andra människor. Mm. Och, och det kan vara på en massa olika sätt, eller mm. hur Anna? Jajamän. ja Och är man intresserad av det här så kan man antingen gå in på Facebook och så finns det något som heter Änglar finns, letar man på det. Och så kan man ta kontakt den vägen. Eller så kanske man vägrar Facebook. Det finns ju de som vägrar Facebook. Mm. Om man vägrar Facebook, hur ska man då göra? Då kan man skicka ett mail till mig. Ja, och mejladressen till Anna. Vänta nu, ta fram papper och penna. Så, mm. nu har de papper och penna. Annaklintsweden at yahoo.se Annaklintsweden at yahoo.se Yes, Jaho. yahoo, mm. yahoo. Mm. Ja, eh, vad, vad, vad hoppas du att, att det ska bli av allt det här då? Mm. Alltså, jag tycker om det här med gemenskapen i att, att vi är människor helt enkelt. Mm. Så det, det är en grundgrej. Att man skapar hopp hos människor och att människor kan känna sig viktiga behövda också. Att man får hjälpa för många som hjälper har själva fått hjälp mm. i krissituationer. Och man ser i mångt och mycket att samhället hjälper inte på alla plan. Och alla får inte hjälp med det de behöver. Och det viktiga är ju att vi hjälper varandra på individnivå tycker jag. Mm. När jag åkte hit på morgonen idag Så, så lyssnade jag på eh, På en annan radiokanal Jag vet inte om jag tror säga det Jag lyssnade på p tror jag det var Ja det måste vara varit p Och då intervjuade man en då var det ett reportage och så intervjuade man En, en kvinna En högstadielärare var det mm. Som en dag så när hon sådär, aj, du, Kände hon såhär Nej jag, jag mår inte riktigt hundra Så gick hem lite tidigare den dagen och sen nästa dag så, så kom hon knappt upp ur sängen och hon blev sjukskriven. Mm. Och hon hade fått sån här utmattningsdepression mm. tror jag diagnosen är. Mm. Och, och, och så handlade det här lite om, om hennes väg tillbaka. Och det som var så, alltså det som var, så, det som var nyheten vilket egentligen är ja, ursäkta franska, jävligt konstigt att det egentligen är en nyhet. Men det, det som visade sig då, då hon fick tillgång mm. till jag kommer inte riktigt åt här, men hon fick tillgång till någonting som man kallar för en koordinator. Rehabiliteringskoordinator vill jag minnas att det hette. Jag kan ha fel mm. där så mejla nu inte en massa om jag säger fel. Mm. Men alltså, och då var det. Det var alltså en. Jag skulle nästan vilja säga annat. Det var en liten ängel, förstår du? Mm. Som, mm. Som, som, som kunde hjälpa henne med saker och ting. Mm. Och framför allt så fanns det någon som alltid svarade i telefon. Mm. Alltså när man kunde ringa. Så alltså tänkte jag så här, oh, men. Mm. Och, ja men... Ja, jo, det var inte det. Ja, men det och det var, det var ju fantastiskt. Mm. Och nu har man ju forskat, självklart. Forskar man ju på det då? Mm. För vi behöver ju liksom här evidens. Och då, man, då har man kommit fram till att de som får diagnosen utmattning... långt utlägg det här blev. Jag, men jag är snart mm. i snart mål. Eh, de som får den här ut äh, diagnosen utmattningssyndrom som har en sån här koordinator... De kommer mycket, mycket fortare tillbaka. Absolut. Alltså, och mm. tänkte att så man forskar på mm. det, det förstår man väl. Det, det mest spännande är det här att de som har utmattningssyndrom är ofta sådana här änglar. Ja, ah, eller hur? va? Man brukar säga det att änglar, vi har utmattningssymptom. Ah. Då och då. Mm. <laughs> Nej, men för, det, för att man är A-människor man är mm. på något sätt, liksom. man, är man, man, man, man är överallt och mm. man vill alla väl, och mm. man vill vara duktig och mm. att upp och men det intressanta är det. Så, så att, och det kan väl också vara nu. Också, om vi då tar, drar en parallell till en parallell till uh, mina kompisar i Boksholm nu då. Som, som, uh, som blir av med sitt jobb. Mm. Eller som nu vet att september 2017 nu börjar mm. den här jakten. Hur fan ska vi få ihop det? Hur ska vi ha råd med? Mm. Hur ska vi kunna bo kvar? och alltså, mm. man, alltså Det är ju så himla lätt att och tänka in sådär. Och då, då tänkte det var fantastiskt då att kunna mm. ha en ängel ja. till han som, som liksom som är utanför också. ens. Alltså, för det, det är inte så kanske så lätt att prata med, med sin partner. Exakt. Mm. Det är inte så lätt att så prata med sina grannar. Och, mm. och, och mycket bygger på att vi ska hålla färgen och mm. sådana saker. Absolut. Ja. Ja, men det finns många i den här gruppen som är väldigt bra på det där med ja. samtal och vägledning och så. Mm. Änglar finns. Har ni ja. antecknat nu? Englar finns. Ska vi ta mejladressen en gång till Anna? Anna Klint Sweden at yahoo.se Och är du sugen på och, och, och, och antingen bara är nyfiken för att, du, för att du behöver eller så vill du också hjälpa till så, så tveka mm. inte då utan hör av det. Absolut, man får ju nya vänner och bekanta här också. Ja, främst. Mm. Du, nu du! Nu. Anna Klint. Ah. Nu är det dags för rakning Såklart ah, det... som man inte ska säga till en kvinna jag vet inte men. Ska vi ta benen? <laughs> <laughs> ja det är sånt. Ja just det ja. det. Ja. Nej mm. nu ska vi tävla ah. eller vi ska inte tävla. Du ska tävla eller tävla ska vi inte göra. Vi ska, vi ska leka lite. Mm. Eh, det heter fem fav. Fem fav. Och jag vill egentligen bara ta reda på vad du har för favorit fem favoriter mm. och. och och sen bedömmer jag om det var bra. <laughs> det är lite som säga, ja. fast utan skrivskor. Ja. Är du beredd? Ja. Mm. Vi spelar fem. med Anna Klint. Mm. Favoritmat? Oh, jag älskar ju all mat. Men indisk mat älskar jag. Ja, ah, men jag också. Kus mm. gott det är. Så det är. Gott. Mm. Jag var i London för inte alls sedan och sedan. Det var ju att höjd. Alltså det, mm. det, det, det är engelsk nationalrätt, det är ju fan indisk mat. Ja, det är det faktiskt. en ja. nice curry. Riktigt gott, riktigt mm. gott Ja, men du får poäng för, grattis ja, Tack så mycket Du leder, hur känns jag det? Jag leder, det känns skitbra <laughs> ja, Favoritfärg? Färg? Mm. Svart Nej, menar du det? Ja. Varför det? Var, var läskigt Nej, jag ska. Svart är väl ingen färg egentligen Men, men jag gillar svart jag, ja. men, jag gillar alla färger måste jag säga Det är färg och... Eh... Mående, hur man känner sig Det ja. ihop lite, så det kan ja. vara från dag till dag Lite sådär mm. ja, du har inte, det var, det var, Jag kommer inte ihåg, det var en konstnär som fick frågan Vilken är din älsklingsfärg? Röd, och då sa mm. journalisten Varför då? Ja, blå då för helvete var. Ja. <laughs> så ja, Du ja. nöjde ju inte med svaret ja. Ja, Jag kan inte döma det där det, det, det, det, det, äh, mm. du, ja, Alla färger Det är, liksom, det är lite för det vill vara, äh, mm. Du får ingen poäng där faktiskt ja, okay, okay. Men du leder fortfarande ja, Okej, okay. det var bra Favoritläge. Läge? Ja. Vad menar du? Jag vet inte. Um, um, lycklig. Ja, men hur? Mm. Stämningsläge. Ja, precis. Mm. Ja, men det är väl bra. Mm. Lycklig. Ja. Är du lycklig? Ja, faktiskt ja. är jag det. Ja. för det mesta. Ja. Men det är klart även jag har mina stunder. Men, du, men alltså lycka, det är inget man får. Det måste man ta. Mm. Eller hör på något varje sätt, va? dag. Varje eller hör vad? Det är inte så att det kommer i ansiktet utan, utan det får man liksom jobba sig till. Nej, och sen, jag säger så här: Det kan hända mycket i livet och så, men man måste skapa sina egna moments. Ja, precis. Ah, men det får, du får två poäng för det. Så mm. nu, nu, nu är du på banan. Tack. Eh, du, det är två omgångar kvar. Du är mm. väldigt nära att vinna en sån här röd penna. Oh my god. <laughs> Man kan skriva med dem ja, också Ja, men jag behöver pennor Ja, du ser Den här är ju jättesvår Men den är fantastiskt rolig Favoritord Ord? aha Jag säger ofta okej okay. Jag vet inte om det är mitt favoritord Men jag säger ja. ofta okej okay. okay. Det är i alla fall ja. positivt Ja, det är det Okej okay. Ja det känns okej okay, okay. ord, ord, ord, ord. Ja, det är ju ett ord, det måste man ju säga okej, okay. mm. okej okay. ja. det, det, det har väldigt mycket så här beroende på hur man säger okej, okay, eller okej okay. <laughs> alltså. <laughs> okej okay okay. betyder ju liksom, det är, är ju ja. ja, ja. Så det är positivt liksom, nej är inget favoritord utan ja, ja. och okej ja. okej, okay. okay. mm. okay. och det är väldigt internationellt gångbart jag undrar om inte det är sånt där ord som nästan hela världen förstår ja. tummen upp, okej okay. ja precis, mm. ja, ja. Ja oh, ah, ah, men det får på ah. poäng för också ah. jag, jag är alldeles för givmild här på morgonen Ja det känns så ah. Det är ju stora priser det handlar om Ja det, det, det, det, det var ju den där pennan i potten Ja det är klart eh, Du vi, Anna Klint Nu börjar mm. bara dra ihop sig det är sista ja. omgången mm, Jag är nervös. Ja ah, det förstår jag Eh, för vi har pratat, pratat mänsklighet. vi har pratat om mm. möjligheten att hjälpa varandra mm. eh, och hur, hur alla kan hjälpa, hur alla vi kan vara änglar egentligen på något sätt mm. eh, och är man intresserad av det här och känner sig ah, men det här är lite spännande, ja, men då kan, antingen kan man då bättre facebooka då kan man titta, hitta om man gruppen änglar finns eller så kan man skicka mejl till Anna på mejladressen AnnaKlintSweden@Yahoo.com eller så kan man leta reda på Annas profil på, på Facebook också. Om man liksom vill skriva ett, mm. ett PM tror jag det heter. Mm. Eller något sånt där. Då är det Anna-Alexandra Klin. Ja just det, då ska mm. man lägga till Alexandra mm. också. Nu, men nu! Och nu är det ändå liksom final, Skriva. finalomgång mm. Och vi, vi spelar fem fav Och det står precis och, så, och, det, och den är helt fylld med bläck Denna penna kan oh, du tänka dig wow. den, är liksom, den är inte så här halvt använt nej, utan Det är, den är inte så att barn har varit och nej, målat nej, så nej precis utan det är liksom så här, Du ser mm. det är ju helt rent Jaha, på väggarna det det är Ingen som har mål på väggarna här. Ett då. Behov. Jaha. Favoritängel Då måste jag säga Rafael Nej berätta Ja, han är en är ärkeängel ja. mm, Som vi använder ibland i healing okay. ja, Han är en läkande ängel Okej, okay. mm. det, är det, det som är hans liksom? mm. Han att läker han... och hilar. Okay. Han har en grön Lugnande energi Vad fränt det var mm. Alltså då, alla andra mm. Då var du tvungen att tänka liksom, så här Någon sekund mm. Men här kom det bara mm. Så, Smash. spot on mm. Ärkeängeln Rafael mm. Amen. Ja. Alltså kan man sluta ett program på, på bättre sätt än så Men Nej. Än med ärkeängeln Rafal som är helande. Han hela detta programmet med nu. Härligt, sånt gillar vi. Mm. Och som vanligt, stort tack Anna Klint för att du tog av din tid mm. och besökte oss. Tack så jättemycket för att komma. Och som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. Vi är varandras änglar. Glöm inte det. Sköt om er, så hörs vi igen. Ha en bra helg. Hej! Jättebra! 90 blandat med nya HITS. Bara på HITS FM.